اعوذ بالله من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مؤمنین ذائق لا ریب فی هدى المدقی دا سورت بقرہ شکو کیه سورت بقرہ تا سورت بقرہ اغازت قویل ځه بکرې لپس په دې پیرا کې د یوې سورته بکرې په منځمان کې د بکرې واقع راغله د مصالح اسلام علیکم دغه سورته نمبر کولی شي یا دې واقع د نمبر کولی شي یا دې واقع د نمبر کولی شي چې په لفظ بابا الیوسین او یا دې واقع د نمبر کولی شي او په کې راغلي په نگه سورة ماعون شبه يمنعونه ماعونه نده سورة سورة بقره سه قويته شبه ده ده بقره واقعه ده سورة بقره ده مدنه سورة بسم الله الرحمن الرحيم شروع کنو سورة بقره بانده کنو ده اللح نلاسنا جیان محقانا ده وخاص محقانا الف لام ميم. دیتا قروب مقطعات قروب قروب ته د لیکي کتاب ته ورته دي الف او یش بیا سړی आवाज باندې چې په ادم او یش بیا میو ورېږي حاضر ته متشابهات قران یې قال الله فرمایا ورتسی صورت کی براشی چې الله تعالی قران نازل کړی دی د دې دوه قسمات دی یو متکمل معنی چې داغه مطلب پان سره او بل یو پر متشابهات د دې متشابهات همدغه متشابهات صحیح خبره ده چې پدی باندې صرف اللہ اختلاق ہوئے گی تو دنیا کی پری اس وقت قیامت کے وقت دول پوئے گی ادوین بھولتا چلا ایلہ نبی پی موصر پوئے گی زکر چیو صلیح بل سرا خبری کئی نو آگا دیر اپا رکے چیو پوئے اللہ اختلاق پر نبی سرا خبری کئی نو قدا سے الفاظ سرا بکی چی نبی دیا گینا تاغیب آنے په دې پیغمبر باندې د کوی جوړ دغه سره بیا هم د دې اړکیان میم سره د خطو سره چې د دې سره خبره کړي زادې په کونکو مکتوب او ناوته بل <سؤال> ناګنزانه چې کله پیغمبر د کوی او دې وخت نو علماوی په اسلام د او د دې نه نور محطنا را پکې دادی کے اخمائش اور ابتحان دیچه بدیوان جبای کی دیل ہوئی چو دادی کے مطلب دے آغا معلوم دے او زمون پی ایمان دے اور جے دیکھ اسو بھٹو مدعہ اور دادیو بارا حقیقی معنی معنی دے رہے ہیں صحیح معنی دے خلق بارا کی کلام برلی اسلام پر مائلی دی عیشی سے پھریست دی چو اخری کے بدل سے خلق رہو دیچه نفح ذروکن اولئی کاللزین سماحن اللہ وفح ذروکن دارا خلق پہ چھے اللہ تعالی مسمع کردے چھے دار زائرین خلق پہ بد خلق پہ تشابہت و برک ویلی تاملنزین پی قلوبہم ما تشابہ منہ ابتغار ان پیتنک و ابتغار تأمینی اللہ تعالی فرمائی چھے کم عرب قاسق خلق پہ زوری ناری منت شبیحات د صلیجی دایې تاری ترقې او د هغه معنا تفسيري تلقی او حدیث کبرانی ابو عارف سے یو روایت ده ابو ماما سب سے وزرا عربانو صحابی ابو ماما او یې مونږ مسجد کراټو نو اځ تک د مسجد تجموږه کینو بار سر نو راتو او ابو ماما سب ته څه کچ داسر نو نشاله ایراد مرازیده ده خواری جو ده خواری جو سرنیده نا ابو ماما سیو فرمائی اکلاب اننا دارده برسویی اکلاب اننا ارکلاب اننا او بیو فرمائیده چه در دکتریم نیده اسمان دلانه او تو بالی من اکلی بیده او جاو چه ده پر اخوشا لیده چه چه دی کتل چه متشابهات او بیسو قوتی وی دا خطرناک خلکه دا سنگي انجن عمر سب تعالی من شو پسحال ایستواب ته په دې په کده په جوړی تاکه روانه ستللی دا غواړي ام پس هغه ته یو زم ما سرما شيطان موږ نماز م سر شیطان موجود او د دې برخه کې دا ایستواب اړ یا د منبر یا د نور یا دا اللہ <سؤال> صفات چکا متشابہات دی دا یا میرکی سیدی دلالہ بس بری زمین ایمان دلالہ چھ بس مراد بے دی زالکا کتاب دا آغا کتاب دا زالکا دیشارید پا بازید مطلب دلیل آلی چھے اللہ کلا محقی پیانبر اللہ السلام او چھکا لے دا کتاب نازل کنور داو پرماین زالکا کتاب دا آغا کتاب دا چھکا متاسروادہ شو او بازی داوی د چې موسی عليه السلام د کتاب کې خبره ذکر وکړه چې الله تعالی په دې کتاب باندې کتاب نازل کړی او چې کله هغه دلیل وکړ نو الله تعالی په امر دې پرمایې ځانګړي کتاب دا کتاب چې کموث عليه السلام تمونګه د خبره ذکر کله چې موږ په آخر کې پرم باندې قران نازل کړو کتاب نازل کړو او باندې ځانګړی عظمت د پخا ځانګړي دا کامل کتاب او چې نو قدیس رنوی نیتا اشارا کولیشو قللتا جرد او جرد او جرد مراد لرد او در مرتب اید ذالکه کتاب دا کتاب آزین اشانچه لا را باقی قدی که اس شکل اشتی لا را باقی قدی که اس شکل اشتی بالکن دا شک شو بین اقاق یاکینن حق او سدادا اللہ خرا کتاب لا را باقی نیتا اصوله بیلیسی نا دوان اپتے یون ترف کم لگولی ردی مانا ندی سرم سیدہ لارے بطی ہی شک نشتے او کدا پیلی در اس کو سرمانا او کنو سیدہ تی ہی غدن پدی کتاب کی ہدایت تین او بیالون بنو دون مکتوبانی جکلیت سواد لام ایداتی ہی اول سر لغو ال اولادی الوسر اولا لارے بطی ہی پدی جو دینا پدی کی اس شک نشتہ غدن کتل تا سر طاقہ ہدایت تین دیتا کنا ستل داو ل ادا مانا مضبوکا مانا نا اتدئی که مبالعان اتدئی که مبالعان اتدئی که دوارو که میوزه که نو بارحال سب نانی دو دیترین حبر دراشی وقب پئی نو پلا رائع با فیلت بانی وقب پئی او دیعوز تو خدل للمتقین خدل دا کتاب ہدایت للمتقین دپانا دا پریزگارا مانا نو فرز ګران چې ګانو خلکو لپاره چې دونه نه ځان سره دا غریب پرمختار د تقوې لپاره هدايت کړو خدمت کې نه پر هدايت او ذکر وي چې بل فرد نه پیدا دی او چې دغه ګوري دې دلاوت کې دغه پیدا نه لدی د دې وجهه لپاره مېد لپاره هدايت تا بچاو ته کړیو دوشي دونو مسجد او ها ربای که پرده ویلی کیه درشه تاقوه نو تاقوه سره انسان بچکی ویگه تاقوه ستاو د گناه پا مسکی پرده ویلی دو گناه ناکه سره زان بچکی فریزگاری ایو پرده دا پا ما بین ستاو دو گناه کی حدیث کی راجی صحابه صحابه فرمایی چی کننا ازشتت دل برس اتاقینا در رسول اللہ هر کل با جنگ حالات پر س ات تکینا در رسول الله و رسول الله ما هیته فردا مصیبت او د شر او د جان مسکی او د خپل مسکی باندې دښمن او د جان مسکی باندې په امر رسول صلی الله علیه وسلم فردا وګرځه نو وایي چې کوم پر ازگار انسان دی نو د خپل تکوا او پرېزګاری د خپل معایکی او د وګړو په مسکی فردا وګرځي نو د تبلیغ کتابه حدا له دا کتابه ہدایت نه ده ورپسی اللہ کرا کنزی صفات زکر بھی یو سفر اللذینی ایمان دری مغیب و خبر را غیب خبر نکمی خبر مراد دیل سیگون دازی دی چی غزمون داستا سنا پڑت دی من غیبات دی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی چی آغا استا دسترگونکم غیب دیا مراد لکم دی لکم ملائکیش شوی منگدنی دیدی دیدی قیامت کی پاسی دل شو جنت شو جہنم شو پولی شو میزان شو پدیو دولو گارنی نمو تکیم آ خلق تشو پدیو دولو ایمان دل او بل و یوکیمون السلاح مست قائم ہے نا اکامت موارا دا کہ اوشی نیغول ہوتا ویلنگی اگر اوشی کو بیتینین کنوزی تارا دا کی اکامت نموز نیغول او جس پسی شان اوشی او دا اغیق اغا ارکان قرائز پر سیدہ کلیشی داگی واجبات و و خیال او سادنشا او دا موز دا مراد دلتاکی پر از موز دا زکر رفت و رفت صلی اللہ علیہ برمی اولائی کم المدلوندہ کسانتان یاد و کامیوی چی انسان دا ملاوی اغا پر از موز بانی کامیل کامیوی ملاوی دا رس تو ایاد کی کامیل کامیوی زیبر او دا موز دا مراد اغا دلتاکی رزقنا الله ولي جديد من دي ورکړي دي یو ان ديونه خرچه کوي دا ټول په شامل دي تر بلی صدقات دي او په فرض مثلا زکات ته واجب بن اغه داخل دا وګوره قازي مال ورک ټول مال دنه ورکړي په خپل دي په بنت لازمي او کله صدق صدق شه مرتبه اور سي صبر کول شي په خپل باندې نبيو و دا اجیب قلب یابن پلازتی سو دا اللہ کلانا کنیو شکری که نو دا دوست ندی وَمِن مَا وَبَازِ دَا مَا وَمَا وَنَا رَزَقْنَا هُمَا اللہو جی کون ممیتو ورکڑی دی یونکون خرچہ خیئے بلارا اللہ نو دا بل سفت شک وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا وَنزِلِهِ او بل سفت دا تسانی يُؤْمِنُونَ بِمَا وَنزِل چتاتا کم قرآن نازل <سؤال> تشمه اکتو ما وحی پلشوه دا نتاقیبان ایمان لگلی دا آغا کسان دا وما انزل من قبل اوستان مخت چکم نازل تشمه دا وما اوپا اغا وحی بان دا تا کتابونو سحیبو بان دا انزل من قبل اوستان الله نازل تشمه دا نا تغادتی انجیل زبور دے نور سحیبی دی ایمان با ان کو قرآن ام ایمان با ان کو نو و کتابون ام دارو او سرک ایمان په ټول ډول اړین پرکار شامل په قران په تار ده بال یقین په اخرته هم یو یقینونه او بال دار او بال اخرته اخرته هم دی یقین مري ما کړه اخرته دا هم ما کړه شکر دا کړه دا درست دا کړه ذکر انسان ټول اعمال درست او بل یاد کې الله وي بما انزل الکتب و ما انزل من قبل ایمان لربانی چې کوم کتابه نازل شوی دی قران او ستانه مخکې نازل شوی کتابونه باندې او داونه یو ماون دی له من بعد چې کوم ستانه روست نازلږي ځکه د پیغمبر روست بل نبی اتفاق باندې ماونه وني کاتر و ما انزل په ستاره ورو کوم نازلې په ایمان د خدای ذکرو تاسو کوم تا نازل شې د پاې ایمان لري دا متقین اوبن ستاره چې کوم مخې نازل شوی دروست مبارک سونه په شرایطو خبره معلومه شه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پیغمبره داتو کې راکړل او دا په هغه نه باندې وبل هم یو کونه او کدي نه د ظالم نه چې بال د بال کصفت د موصوب ذات پکارم ما غدد کوي د دې دکې ویلې نه زمانه په واتس اپپ کې وی وي واجب دی هو مشارکته هم وکړو وی دا زمانه د بودلې لګ چي مرتکیان اعلی چې کم تاخیر د بودلې ایمان لري وی خيرين په زمانه دي یو خپل نو بوته یې ساتلې ومنو قرآن کې کم ده او د آخرت راغله نه تكلمت الرسول مراد دار الاخره و دار الاخره اكو داخل ثاني من تنبوته قرانه المراد بالتقور داخل المراد او دار قران جزاء زيراغله القران تفسير بس سر قران سر قران مدنك تکاونو مسلمانو بستر کو دو قرآن ڈیرلوی شان میں ناغل آوید قرآن کلاسی جائے قرآن میں نملک سکے دوکہ کئی داد باتین فرستو کالا وویل آخرتی و پرز پاکور دا آخرت باندھین اور پا آخرت با هم یو تنو نحن دی یکین دنی ناغلاللہ پرمائی جدا و خبری بکیلی یو ایمان بلگی اوبل موز اغسی ایدہ پوریلن او بل اغاز زکاة ورکول دی ورکول او صلورم وما انزل من قدر وما انزل ایرک بانی ایمان در تا بچیسا نازل او اسطان بچی نمخ دی نازل او بینزم باقیرت بانده اکین در دی نیداد بینز خبری کبکی اولا ایتا علا خدا مرمدیم دی بالکل ده هدایت در پاس دی عربی دقاس رازی ہے اوشید عقاس عالی حدن دی پہدائب باندبن کلکسوار دیدی دیدی پہدائب دقاس دیدی پہدائب باندی آئی دیدی نررب بہن پتوفیق دراب دیدی باندی دجانب پتوفیق دراب دیدی نا بین دا تسان کامیار دی نبن سو دیت عربی کی حسر ہوئی زوردار امانا اوام دا تسان کامیار دی مارا بطن توستنو بیان کردی خوالتا پاکہ حقی شدہ کم افرق و ذکر اسو اجمالا غیر المعبوبی آلیہم ملد والین غیر المعبوبی آلیہم ملد والین آمین کی ملد غیر المعبوبی آلیہم کی دباطل افرق و ذکر رہا گا ملد باطل درق آغا کافرانی و منافقان اور صلات اللزین امام دعالیہم کی ذکر رہا گا مدادری پرکی آلتاں ذکر رہا نما مسلمانانو ذکر کوشو تور مسید کا نام ذکر ان الذين كفروا ثواب عليهم بیشک عذابن کفروا جکفر کړه مگر کا نام ذکر کوشو تمام مناطق ذکر به سبي سبتو ان الذين كفروا بیشک عذابن کفروا جکفر کړه ثواب عليهم برابر خبره وي انگایات ساکا ہے کفر پسو کس مدی اور کفر بانیزان کوئے کفر اصل لغت کی قطول ہوتا بے لکھی عربائی لگان شپیتم فیلی لطن کا فرن نجوم و آماما یہ شیر دے آمال کا نجوم و آماما اداس شپا کے چین ستوری چکم دے اور ویس پتت نجوم ستور ویس پتت اور زمیدارتن قادر ہوئی لغت کی عربائی زکا دین تو خمپتل او کافر تا کافر زکاوی بے حق پتائی نو آرام رہا ہے کہ کافر پتاول کی قدائی ستہلی کی پتاول کی دامت نا ازمیجار کافر ہے ہم او زودس نکلی پتاول نو کافر تا کافر زکاوی چھدین حق پتائی ابر ہم زہن پرا لگا ازمیجاری مبنز زود کیا امساعت امبتلا کانا ہے مسلمان ہم مسلمان آنکے مختلف خلق دی ہم اس کیل ساتھی آمساعت ودارونس من باندې د موسي جانه سات کفر د شوکه کفر انکاري چې کفر انکاري دي کوي چې دا الله عذاب بالکل دی لکه کفر د قران خپل کو ته مالک بن الاله الی زمانه علوان متا ستفال خدامو مال ادي باز مننه باندې د دې باندې عالم چې د دې کومه کې دي صحیح خبر ده هغه کړه تا دی آیت محبت تلگی چی تو کون تاو اجماع تا بل خلی معلوم او نا دیکھ او بل آیت کی مرازی انا را بل احمد عالی عزیز کا خلوی را بی تک علماء لکلو اجتا پیران پر تصور <تصفيق> کرا بی دیتا و اجتا سکلی چا تربیت کی ناغد کون کون کون تربیت لاؤ او ازلوی را بینو او دیو وارو وارو یعنی مطلب دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا ا دې باندې ما بیان کوم چې دا د کومې د دې پرمخ سره د دې چې په ځان او د تا کو کنه د شریعو او پروګرام کوم ته راځي چې باران دې له کوم لوسار دې باران شي چې د نورو خلیق اختیار عالی او تعذیقه قدامه ما خبره کوم ځای کې ده نه باندي علماونه نور دې لري مشایخ ما خپل بېلکو الله تعالی په دې جن او بل په یوه دی چې الله تعالی خپل سره پیژن او اقرار نکړي بيلاکه ابلیس شیطان شیطان پر دې او په جيبه اقرار نکړ راځه نو مړ او بل په یوه دی چې الله خپل باندې پیژن او په جيبه باندې اقرار کوي په جيبه اقرار کوي دین نه اختیار دا دینه نه اقرار خدا دین نے اختیاری لیکن امیع ابن عبی السلطی او کافر تیر شوئے آو یا ابو طالب سے آ دو امیع ابن عبی السلط سے اشہار دی دو خدر اور توجید بانن اجیبا اشہاری ویجی اجیبا کافر ہو پچھے با بین وی یاو اللہ تعالی قضلہ پیجاند خوما نبینہ ولا تعلمكم بان دين محمد نور ما تعلموا ان يغنيتوا رمضان مسجد محمد صلى الله عليه وسلم من خير اديان البريه دينا هذه الدنيا قد انهو كده مخلوقات الدين وك ديتر لولا الملاه او فازر او فازو مسبت لو وجدتني او كثرت الملاه تيها او او تنزل نقوله مطالب يقولوا شعب محمد لديني اقرار دول مخموط قدیم تیگر کر بین دے او کچر اللہ یا رنرے چی خلق من ملانا تکی او خلق براک سپنزل کی نلواجد تنیس محمد اللہ کا موبیل او تا بین لئے لئے ان چیمع برو محمد دنی اسحار کر علیہ السلام ندید اولی کی یہاں دیکھو دید داغوی کفر آئین آدوی آئین آدوی کفر آگدوی ابل کفر نیقان منافق چیوہ دوی اعاداری خجیبہ اقرار کفر ب رسلو والا قسم کا قرآن نها داد جوحنم خشاق ناللہ کلاوی ان النازین کفرو بشکاہ کسان کفرو چکو پر اکڑے سواعن علم ودی برابر اگر دیتو سپایدن ورکی ستاوان برابر اگر تو دعوت ورک ہے نوکات سواب ملاوی سواعن علم ودی برابر اگر اعنذر تحمام لم تنظر دیو ارادی جران یعنی ارادی جران لائیو ایمان دن ولی ندبی عمل کوم خطرناک دترین عمل د جدارو په سبب باندې الله تعالی مو هرواله حمد الله او هرواله ان ته عنایت کړو بهم او زون محمد مراد ذات الله تعالی دي بس د زیږې د عمل او د شکر او وجبان الله تعالی حبنا مذکری حبنا قبل وعلى سمعهم فزيور و من ذيبان اعملهم الله تراو و وعلى الصالح مسترغدي بنه انشاء الله او قسم بارد و لهم او دې دې لپاره اعظم دې ندی دې لپاره مليعام ملي دې بولې شو او سباني سبب کلهه اه یادو منافقان ذکر وکړو نو موږ مسلمانانو چې کوم باندې لږه کار راوړل دا به سبب منافقان نشي وواخ شسمت بسم الله الرحمن الرحیم شروق و شروق کلامانی بسم الله جنان دلنا کلا سر رحمت الرحمن یان میرا بان ردی میں خاص میں روان نی الف لام وذن ہدایت ته للمتقینات فارم مریض جانو الذين تخانوا منه نبوی جيمان لري پوي سيزونو باندې پټ سيزونو باندې پمغي با کو باندې ويو جي مون صلاته دي درستي من پر اس برابر اي تا واجبات او دا دي مستحبات او سنت پر صحيحري کي جاي وامن عبادہ عاملین راس تناون جن لائمي خرچ پيه اسلام کي ميا نارو دي بلکل اسراح ہم اگر بلکل تبذیر ہم نجائز ہے اور تو ان کو ٹول ہے وارکے زیندہ سکرے نا اللہ تعالیٰ دے زکاة پل سفد اللہ تعالیٰ زکاة شلمہ اللہ سامن مقارکہ دے کہ پل سفد ہے جتو پخل مختاج پاکے نشید وَمِنَّا جم ما ما با قرآن با وَمَا بَعْدُ دَارُهُمْ نَارٌ زَخْنَامُ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَظِرُونَ خَرْجَةً يَا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَائِمَاتِ إِيمَانِ رِيدُ مَا قَامَ يَوْمَئِذٍ لَّيْسَ لَهُمْ نَاصِرٌ كَشِيرٌ كَثِيرًا وَمَا قَطَعُوا صَاحِبُهُمْ بَعْدَ أَنِ انْزَلَتْ نَازِلَةٌ اولائی کا اداف ہندو سی فتنوالا کسان چیدی آدھا ہدن دی فہدائیت کانی آنی دی فہدائیت کانی دی من رب بھیم کنکو توفیق و ہندو سی فتنوالا کسان چیدی ہم المبدعونا ہم بھی کانیاب دین بل صوف امنا اللہ مینہ بشتان کسان کا فروش کو کرے کڑے دے حقیقت کڑے لغوی مانا کتول این اللہ لینہ دیچکا اکسان کا پروچہ دیپت کڑھ رے سواہو نو علیہم برا دیبان دے آندر کام کتوی را دیگرآ لن تندرم یعونی را دیگرآ لا یعنی ہونا دیگی ایمان نراوی ختم اللہ و حروت اللہ تنہ علاق کرو گیم و علا سمیل ہم اپو غبن عدیبان دے علا مواز احسامیم پس دائیو وعلا دسواری محبس کروکو دیبانو ایشاہ کنیو کسان پردارا ورحمہ و جیلے پارا پاکر اکیادا بناؤدیم حضاب دیوے مصدر مصدر مصدر مصدر مصدر مصدر مصدر